A részlegvezetők a kivetítőn lévő műhold képeket bámolták. Jézusom! szörnyölködött Mics. Mi a franc történt? A járó az oldalán fekszik, mutatott mindig a kivetítőre. Az után futó fejjel lefelé, azók a szélszorodott téglalapok a napelemek. Mankert a kezével megtámasztotta az állát. Tudunk valamit a marsjáró nyomó tartájának állapotáról? Semmi egyértelműt válaszolta Mindi. Van bármilyen jele annak, hogy Vatni aktív volt a baleset után? Mondjuk egy Eva? Nem volt Eva, mondta Mindig. Az idő tiszta, aki jött volna, látnak lábnyomokat. Ez a teljes baleseti helyszín? kérdezte Bruce Azt hiszem, bólintott mindig. A kép tetején, vagyis éjszakra, normál keréknyomok láthatók. Szerintem itt mutatott egy nagy, zavaros területre a talajon. Fordultak rossza a dolgok. Az árok helyzetéből ítélve azt mondanám, hogy a mars járó innen csúszott és borult le. Látni a nyomokat, amiket maga után hagyott. Az utánfutó előre bukfencezett a tetejére. Nem mondom, hogy minden oké, okay, szólalt meg Bruce, de nem hiszem, hogy olyan rossz a helyzet, mint amilyennek tűnik. Folytasd, mondta Venkat. A marsjáró úgy van tervezve, hogy kibírjon egy borulást, magyarázta Bruce. Ha pedig nyomásveszteség lévet volna fel, csillagkitöréses minták lennének a homokban, és én semmi mit nem látok. Attól még vatni megsérülhetett, mondta Mitch. Beverhette a fejét, eltörhette a karját, vagy bármi ilyesmi. Persze, te tegyed, Bruce. Én csak azt mondom, hogy a marsjáró valószínűleg rendben van. Mikor készült a kép? Mindig az óráján a nézett. Tizenhét perccel ezelőtt jött. Kilenc perc múlva kapunk egy új képet, amikor az MGS-4 a terület fölé ér. Vadni első dolga egy Eva lesz, hogy felméri a károkat, mondta Venkat. Mindig, értesíts minket minden változásról. Naplóbejegyzés: bejegyzés 498. szól Á, ah, Igen. A leereszkedés a Skiaparelli medencében nem alakult túl jól. Hogy érzékeltessen, mennyire nem, elmondom, hogy ennek a bejegyzésnek a legépeléséhez fel kell nyúlnom a számítógépért. Az ugyanis még mindig a vezérlőpanelhez van erősítve, a marsjáró pedig az oldalán fekszik. Alaposan körbe pattogtam, de válságos helyzetben már olajozott gépezetként működöm. Amint a marsjáró borulni kezdett, összehúztam magam, és magzati pószt vettem fel. <gül> Ilyen hős vagyok én. És bevált, mert nem sérültem meg. A nyomótartály is egyben van, ami pozitívum. Az utánfutóba vezető szelepek le vannak zárva, ami valószínűleg azt jelenti, hogy a tömlők leváltak, ami pedig azt jelenti, hogy az összeköttetés az utánfutóhoz elszakadt. Csodálatos. Elnézve a marsjáró belsejét, azt hiszem, semmi sem tört el. A víztartályok továbbra is zártak, és a levegőtartályokon sincsenek látható lékek. A hálószoba szétnyílt, és mindent beborított. De az csak egy ponyva, úgyhogy nagy baja nem lehet. A marsjáró vezérlője rendben. A navigációs számítógép pedig közölte, hogy a jármű elfogadhatatlanul veszélyes dőlésben van. Kösz, nav. Szóval felborultam. Ez még nem a világ vége. Élek, és a marsjáró is működik. Jobban aggódom a napelemek miatt, amiken valószínűleg átbúdácsoltak. És mivel az utánfutó levált, jó eséllyel azt is baszhatom. A ballon teteje nem kifejezetten strapabíró, és a kidurran minden szar kirepül a járműből mindenfelé, nekem pedig meg kell majd keresnem őket. Azok alkotják a létfentartó berendezéseimet. Ha már a létfentartó berendezésről beszélünk, a marsjáró átkapcsolta a helyi tartályukra, amikor a szelepek lezárultak. <gül> Jól van marsjáró, kapsz egy nyalókát. Van 20 liter oxigéne, abból 40 napig ellélegzek. De a szabályzó nélkül, ami az utáfutóban van, csak kémiai CO2 elszívás lehetséges. 312 órányi szűrőn maradt, az evaruhában még további 171 órányi van, ami összesen 483 órát jelent, vagyis közel 20 szólt. Bőven van időm mindent helyrehozni. Már tényleg baromi közel vagyok az mf hez nagyjából 220 kilométerre. Nem hagyom, hogy mindez meggátolja a célba érésemet, és egyébként sem kell már mindennek tökéletesen működnie. Csak az kell, hogy a marsjáró meg tudjon tenni még 220 kilométert, a létfenntartás pedig működjön még 51 szolt. És ennyi. Ideje beöltözni és megkeresni az utánfutót. Naplóbejegyzés 498. szól 2 Megvolt az evám, és nem is olyan rossz a helyzet. Igaz, nem is olyan jó. Három napelemet tönkretettem a marsjáró alatt vannak teljesen összezúzva. Talán pár még ki tudnak köpni, de nincsenek vérmes reményeim. Szerencsére egy extra napelemmel kezdtem az utat, mert ugye csak 28-ra lett volna szükségem a napi üzemeltetéshez, és 29 sel indultam. 14-el a marsjáró, 7-tel az utánfutó tetején, és 8-al a mindkét járműre szerelt házi készítésű polcokon. Próbáltam talpra a marsjárót, de nem vagyok elég erős hozzá. Össze kell tákolnom valami emelőt, amivel alányulhatok. Azt leszámítva, hogy az oldalán fekszik, úgy látom, nincs baja a járműnek. Na jó, ez nem igaz. A vontató horog helyrehozhatatlanul tönkrement, a fele egyszerűen leszakadt. Szerencsére az utánfutón is van egy ugyanilyen, így aztán a rendelkezésemre áll egy tartalék. Az utánfutó fura helyzetben van, fejjel lefelé ül a felfújt tetején. Nem tudom, melyik isten mosolygott rám és akadályozta meg a ballon kipukkadását, de hálás vagyok neki. Első dolgom, hogy ezt helyreállítsam, mert minél tovább nehezedik a súlya ballonra, annál valószínűbb, hogy kidurram. Míg odakint voltam, összegyűjtöttem azt a 26 nap napelemet, amelyek nem a marsjáró vannak, és felállítottam őket, hogy tölteni kezdjék az akkuimat. Miért ne, ha már így alakult? Szóval most van pár megoldandó problémám. Először is helyre kell hoznom az utánfutót, vagy legalábbis tehermentesítenem kell a ballont. Aztán a marsjárót kell tarpra állítanom, és végül le kell cserélnem a marsjáró horgát az utánfutójére. És le kell betűznöm egy üzenetet a názának, mert valószínűleg aggódnak. Mindig hangosan felolvasta a morzszekódot. Borultam, javításokat végzek. – Micsoda, ennyi? – kérdezte renkát a telefonban. – Csak ennyit írt jelentette Mindi a vállához szorított telefonnak, miközben e-mail gépelt az életékeseknek. Csak három szó. semmi a fizikai állapot árul a felszereléséről, a készleteiről? Most megfogott, mondta a nő. Valójában részletes helyzetlelentést hagyott, te, úgy döntöttem, minden ok nélkül letagadom. Ricszes? Reagált Venkat. Okoskodjon csak valakivel, aki hét szinten maga fölött áll a vállalat hiára hiájában. Hát, ha jól jár. Jaj, ne, mondta Mindi. Ég a végén elveszítem az állásomat, mint bolygóközi kukkoló, és használhatom a diplomám valami másra. – Emlékszem, amikor még félénk volt. – De most már űrpaparadzi vagyok. Az attitűd a munkával jár. – Ja, ja, ja – mondta Venkat. – Csak küldje az e-mailt. – Már elküldtem. Naplóbejegyzés 499. szól sűrű napon volt, és sok mindent sikerült elvégeznem. Elég nyűgösen ébredtem. A marsjáró oldalán kellett aludnom, mert a hálószoba nem működik, ha a légzsilip az ég felé néz. De azért csak tudtam használni a hálószobát. Összehajtogattam, és az lett az ágyam. A lényeg, hogy a marsjáró oldalát nem arra tervezték, hogy aludjanak rajta, de egy reggeli krumpli és egy vikodin után már jobban éreztem magam. Először úgy voltam vele, hogy az utánfutó az elsődleges prioritásom, de aztán meggondoltam magam. Miután jól megnéztem, láttam, hogy egymagam sosem tudom helyreállítani. Kell hozzá a marsjáró. Úgyhogy a mai nap célja a jármű talpraállítása volt. Az összes szerszámot elhoztam magammal az útra, gondolván, hogy már szükség lesz rájuk az MFA módosításához. Hoztam velük kábelezést is. Ha tábort verek az MFA-nél, a napelemeknek és az akkuknak fix helyük lesz. Mivel nem akarom majd minden alkalommal binni a marsjárót, amikor az MFF túloldalán kell fúrót használnom, annyi elektromos kábelt pakoltam be, amennyit csak tudtam. Jól is tettem, mert egyben kötélként is használhatóak. Előkotortam a leghosszabb kábelt, ugyanazt, amit a Pathfinder-t elpusztító fúróhoz is használtam. A szerencse kábelemnek hívom. Az egyik végét bekötöttem az akuba, a másikat pedig a hírhet mint a fúróba majd elindultam vele szillárdtalat keresni. Amikor találtam, még mindig mentem tovább egészen addig, amíg a kábel elért. Belevezettem egy egyméteres fúrófejet egy ciklába, kihúztam a hálózati feszültséget és körültekertem vele a fejet. Aztán visszamentem a marsjáróhoz és rákötöztem a zsinórt a tetőrás legmagasabban lévő részéhez. Ezzel pedig volt egy hosszú feszes kötelem, ami merőlegesen futott a marsjáróhoz. Megfogtam a zsinórt a közepénél, majd elkezdtem húzni oldalra. A marsjáró emelő ereje óriási volt, csak remélni tudtam, hogy nem töri el a fúrófejet, mielőtt a jármű a kerekeire húppam. Hátráltam, egyre jobban és jobban húzva a kötelet. Valaminek engednie kellett, de semmiképpen nem nekem. Árhimédesz nekem dolgozott, és a marsjáró végül megbillent. A kerekeire esett, felrúgva egy nagy, lágy porfelhőt. Csendes reakció volt. Elég messze álltam, hogy a ritka atmoszférának esélyese legyen elvezetnie hozzám a hangot. Kiódottam a hálózati feszültséget, kibányáztam a fúrófejet és visszatértem a marsjáróhoz. Elvégeztem rajta egy teljes rendszer ellenőrzést, ami baromi unalmas, viszont szükségszerű volt. Minden rendszer és a rendszer normálisan működött. A GPL átkozott túl jó munkát végzett ezekkel a marsjárókkal. Ha visszajutok a földre, fizetek Bruce engének egy sört, bár azt hiszem mindenkinek kéne, aki a GPL-nél van. Egy sör rendel mindenkinek, ha hazajutok. És most, hogy a marsjáró újra a kerekeinál, ideje volt neki látnom az utánfutónak. Csak hogy közben elfogyott a napfény, mert ugye egy kráterben vagyok, ha még nem felejtetted el. Már lejutottam a rámpanadján, amikor a marsjáró felborult. Mivel a rámpa a kráter nyugati szélén van, számomra elég korán van a napnyugta. A nyugati fal árnyékában vagyok, ez bizony szopás. A mars nem olyan, mint a föld, nincs olyan sűrű atmoszférája, ami meghajlítja a fényt, és az azt tükröző részecskéket a kiszügeléseken túlra szállítja. Itt szinte vákum van, szóval onnantól kezdve, hogy a nap nem látható, sötétben vagyok. A főbosz szolgál némi fénye, de nem elég ahhoz, hogy dolgozzak. A Deimos pedig egy kis darab szar, aminek nincsen semmi haszna. Utálom, hogy még éjszakára a balonon kell hagynom az utánfutót, de nincs mit tenni. Remélhetőleg elég stabil, ha már kihúzott így egy egész napot. És hé, a marsjáró állításával megint használhatom a hálószobát. <gül> az élet apró örömei. Naplóbejegyzés. 5 szól. Amikor reggel felébredtem, az utánfutó balonja még egyben volt. Kezdetnek jó. Az utánfutó nagyobb kihívást jelentett, mint a marsjáró. Utóbbi csak meg kellett billentenem, ezt viszont teljesen meg kell fordítanom. Sokkal nagyobb erőre lesz szükség, mint a tegnapi kis emelőhatásos trükközésnél. Először a marsjárót az utánfutó közelébe vezettem, aztán jött az ásás. Ó, Istenem, az ásás. Az utánfutó fejtetőre át az óra a dombról lefelé mutatott. Úgy döntöttem, az lesz a legjobb, ha kihasználom a lejtőt, és az órán fordítom át a járművet. Lényegében előre bukvenceztetem a kerekeire. Meg tudom csinálni, ha a kábelt rákötöm az utánfutó hátára és fontatni kezdem a marsjáróval, de ha nem mások előtte egy gödröt, akkor csak szépen elcsúszik a földön, a helyet, hogy átfordulnak. Kellett egy lyuk, amibe beleesik az orra. Úgyhogy ástam egy egy méter hosszú, három méter széles és egy méter mély gödröt. Négy nyomorúságos kemény órámba került, de megcsináltam. Beugrottam a marsjáróba és levezettem a dombom, magam után húzva az utánfutót. Ahogy reméltem, az óra beleállt a gödörbe, és egy nagy homokfelhő kíséretében átfordult a kerekeire. Aztán csak ültem egy darabig, döbbenten, hogy a tervem ténylegesen bevált. És most megint eltűnt a napfény. Alig várom, hogy kiűsak ebből a kurva ernyékból. Csak egyetlen napnyi vezetés kell az mff felé, hogy eltávolodjak a faltól, de addig is egy újabb korai éjszakának nézek elébe. És ezt az éjszakát is az utánfutó létfenntartó berendezései nélkül fogom átvészelni, mert lehet, hogy a jármű talpon van, de fogalmam sincs, hogy minden működike benne. A marsjáróban még úgyis bőven vannak készletek. A nap hátralévő lévő részét egy krumpli elfogyasztásának élvezetével fogom tölteni, és az élvezet alatt azt hértem, hogy annyira utálom, hogy a legszívesebben megölnék valakit. Napló bejegyzés 501. szól A mai napot egy kis semmi indítottam. A semmi könnyű elkészíteni. Véggye, egy a forró vizet, és ne tegyél bele semmit. Pár hete kísérletezem a burgonya hétejával, de erről minél kevesebb szó esik, annál jobb. <gül> Ma bemerészkedtem az utánfutóba, ami nem volt könnyű. Elég szűk a hely odaben, kinn is kellett hagynom az evaruhámat a légzsilibben. Először azt tűnt fel, hogy nagyon meleg van. Kellett pár perc, hogy rájöjjek, miért. A légkör szabályzó továbbra is tökéletesen üzemelt, csak nem volt semmi dolga, mert mióta megszakadt a kapcsolat a marsjáróval, nem kellett co 2 feldolgoznia. Az utánfutó atmoszférája tökéletes volt. Miért is változtatott volna rajta? Mivel nem volt szükség szabályozásra, a levegőt nem is pumpálta ki az L.S.K. ba fagyasztás elválasztásra, és így nem is tért vissza fűtésre szoruló folyadékként. De emlékess csak, az RTG állandóan hőt sugároz magában. Azt pedig nem lehet leállítani. Ezért a hőmérséklet folyamatosan növekedett, míg végül elért egy egyensúlyi pontot, ahol olyan gyorsan szivárgott át a burkolaton, amilyen gyorsan az RTG sugározta. A kíváncsi lennél, ez az egyensúlyi pont az izzasztó 41 C fok volt. A szabályzón, valamint az oxigéntartályon is lefuttattam egy teljes diagnosztikát, és örömmel jelentem, hogy mindkettő tökéletesen működik. Az RTG víztárolója üres volt, ami nem meglepő. A teteje nyitott, nem kellene fejjel lefelé állnia. Az utánfutó padlója tocsogott a víztől, és időbe tett felmosnom a kezes lábasommal. A tárolót eletöltöttem vízzel az egyik zárt tartályból, amit korábban raktároztam el az utánfutóban. A vízre ugye szükségem van, hogy átbúgyokhasson rajta a visszatérő levegőt. Ez a fűtőrendszerem. De mindent figyelembe véve jól álltam. A kritikus komponensek mind működtek, és mindkét jármű visszakerült a kerekeire. A marsjárót és az utánfutót összekapcsoló tömlőket jól tervezték, és annélkül szabadultak el, hogy eltörtek volna. Egyszerűen visszakapcsolta őket a helyükre, és a járművek ismét osztoztak a létfentartásban. Az egyetlen, amit még helyre kellett hoznom, a vontató horog volt. Végleg tönkrement, teljesen elkapta a baleset szakító ereje. Viszont ahogy sejtettem, az utánfutó vontatóhorga sértetlen maradt, úgyhogy csak átvittem a marsjáróhoz, aztán pedig összekötöztem vele a két járművet. Végül ez a kis kocsonás négy szolomba került. De most már újra nem vagyok. Nagyjából. Mi van, ha vele futok még egy porgödörbe? Most szerencsém volt, de legközelebb lehet, hogy nem úszom meg ilyen könnyen. Valahogy tudnom kéne, hogy az előttem lévő út biztonságos-e, legalább addig, amíg lejutok a rámpáról. Ha már a tényleges Skiaparelli medencébe leszek, újra számíthatok a normál homokos telepre, amihez rég hozzászoktam. Ha bármit kérhetnék, akkor egy rádiót választanék, ami megkérdezhetném a názát a biztonságos levezető útról. Illetve ha bármit kérhetnék, akkor az az lenne, hogy egy zöldbőrű, mégis gyönyörű marsi királynő jöjjön a megmentésemre, aki talán többet szeretne tudni a Földön szeretkezésnek hívott tevékenységről. Há, rég volt, hogy utoljára nőt láttam. <gül> Csak mondom. Ah, na mindegy. A lényeg, hogyha nem akarok még egy balesetet, akkor... De most komolyan. Nem láttam nőt lassan évek óta. <gül> nem kérek sokat. Hidd el, egy botanikus gépészmérnök ajtaja előtt a földön sem éppen állnak sorba a hölgyek. De hát akkor is. Ah, na mindegy. Lassan fogok vezetni. Szinte lépésben. Így elég időm lesz reagálni, ha az egyik kerék süllyedni kezd, az alacsony sebesség pedig nagyobb nyomatékot ad, szóval jobb lesz a jármű tapadása. Eddig 25 km per órával vezettem, de ezt most visszaveszem 5 km per órára. Még mindig a rámpa tetejénél vagyok, de mindössze 45 km az egész, úgyhogy nagyjából 8 óra alatt az aljára érhetek. Majd holnap, mert márra megint elfogyott a napfény. Egy újabb bónusz. Ha leérek a rámpáról, egyenesen az MFF felé fordulhatok, és eltávolodhatok a kráterfaltól. Ismét egész napi fényben lesz részem a fél napnyi helyett. Ha visszatérek a Földre, híres leszek, ugye? A rettenthetetlen astronauta, aki minden akadályt legyőzött. Ugye? Lefogadom, hogy a nők szeretik az ilyet. Még több motiváció, hogy életben maradjak. tűnik mindent megjavított, magyarázta mindig. A mai üzenete az volt, hogy minden rendben, úgyhogy gondolom működnek a berendezései. A tárgyalóterem mosolygó górcait tanulmányozta. Fantasztikus, lelkendezett Nagy Nagyszerű hírek! Bruce hangja a hangosítóból szólt. Venkat a telefonhoz hajolt. Bruce, hogy álltok az MFM -e módosítási terveivel? Lassan kész lesz velük a GPL? Ilyen nappal dolgozunk rajta, biztosította Bruce. A nagy akadályokon már túljutottunk, most a részleteket csiszoljuk. Helyes, helyes, mondta Venkat, bármi meglepetés, amiről tudnom kéne? Hát, uh, kezdte Bruce, Ó, van egy pár, de lehet, hogy nem így kéne beszélnünk róla. Egy-két napulva múlva Houstonban leszek a tervekkel, és akkor végigvehetjük vehetjük őket. Bajósan hangzik, jegyezte meg Venka. de oké, okay, később folytatjuk. Terjeszthetem a híreket? kérdezte Anni. Jó lenne, ha ma este már nem a baleseti helyszínt mutogatnánk a hírekben. Mindenképpen, molintott ránkat. El kell a jó hír a változatosság kedvéért. Mindig, mikor érvatni az MFL-hez? A szokásos 90 km per szoros sebességgel számolva az 504. szolon válaszolt Mindi. Az 505-en, ha a kényelmes tempóval halad, mindig reggel kezd vezetni, és dél körül áll meg. Ránézett egy applikációra a laptopján. Az 504. szól dél ideje Houstoni idő szerint szelda délelőtt 1141-kor lesz, az 505-ösé pedig csütörtök délután 1221-kor. Mitch, kik kezelik az Éris 4 MFL-jének kommunikációját? Az Eris 3 irányító csapata, válaszolt Mitch. A kettes vezélőteremben lesznek. Gondolom, ott leszel. Annyi teheted rá, hogy ott leszek. Ahogy én is. Napló bejegyzés, 502. szól. A családom minden hálaadáskor megtesz egy 8 órás utat Csikágóból Sander ahol az anyukám nővére él. Mindig apa vezet, ő pedig a leglassabb, legóvatosabb sofőr, aki valaha a volán mögé ült. Komolyan, úgy vezet, mint aki éppen vizsgázik. Sosem lépi túl a sebesség határt. Mindig 10 és 2 óránál tartja a kezét, minden indulás előtt megigazítja a tükröket, amit csak akarsz. Dühítő dolog. Az autópályán jobbról és balról is elhúznak mellettük. Többen dudájukat is nyomva, mert a sebességhatár betartása lényegében közveszélyes. Mindig ki akarok szállni, hogy megtoljam a kocsit. Ma egész átkozott nap így éreztem magam. Az 5 km per óra szó szerint sét a tempó, és 8 órán át ezt kell tartanom de ez a lassú sebesség biztosította, hogy ne zuhanjak bele még egy porgödörbe. Na persze nem is találkoztam még egyen, úgyhogy akár padlógázzal is végigmehettem volna az úton minden gond nélkül. De jobb az óvatosság. A jó hír az, hogy lejutottam a rámpáról. Rögtön tábort vertem, ahogy a terep kiegyenesedett, mert addigra már is léptem a napi vezetési időmet. Mehettem volna tovább, mert még volt nagyjából 15% töltésem, de a lehető legtöbb fényt akartam begyűjteni a napelemekkel. Végre az kiaparelli medencében vagyok. Jó messze a kráter kráterfaltól. Mostantól minden átkozott szolon egy teljes adagni napfény a jussom. Úgy döntöttem ez egy speciális alkalom, és megettem a túlértem valamit, aminek meg kellett volna ölnie ételcsomagot. Istenem, már el is felejtettem, milyen jó íze van az igazi kajának. Kis szerencsével pár szolón belül megehetem az érkezést is. Naplóbejegyzés: bejegyzés 503. szól Tegnap nem sikerült annyi energiát újra töltenem, mint általában, mert tovább vezettem, és ezért csak 70%-ig jutottam, mielőtt leszállt az est. Így ma rövidített távot tettem meg. 63 kilométert vezettem, mielőtt újra tábort kellett vernem. De nem bánom, mert már csak 148 kilométerre vagyok az MF-től. A holnapi szól után megérkezem. <gül> Basszus, tényleg oda fogok érni. Naplóbejegyzés: 504. szól Atya ez hihetetlen! Fasza, fasza! Oké, okay, nyugi-nyugi. Ma 90 kilométert tettem meg, és becséseim szerint 50 kilométerre vagyok az MF-től. Valamikor holnap meg kell érkeznem. Már emiatt is izgatott vagyok, de attól ugrottam csak igazán ki a bőrömből, hogy befogtam egy jelet az MF-től. Ha, ha A NASA beállította az MF-t, hogy az Éris három lakjának jelét sugározza. Miért ne tennék? Teljesen logikus. Az MFF egy csillogó, villogó, tökéletesen funkcionáló gép, ami bármit megtesz, amire utasítják. És arra utasították, hogy csináljon úgy, mintha az Éris 3 lakja lenne, hogy a Marsjárom észlelje a jelét és beméri a helyzetét. Hát ez egy fantasztikus jó ötlet. Nem kell majd mindenfelé keresgélnem az MFF-ét, egyenesen oda tudok hajtani hozzá. Csak egy pillanatra fogtam be a jelet, de majd javul az adás, ahogy közelebb kerülök. Különös belegondolni, hogy egy homokdűne megakadályozza az mf t hogy kapcsolatba lépjen velem, miközben a földel gond nélkül képes kommunikálni. Az mf nek három egymástól független módszere van a Földdel való kapcsolattartásra, de azok mind rendkívül jól irányítottak, és látótengei kommunikációra vannak tervezve. Közte és a föld között pedig nincsenek a diskurzus útjában álló homokdűnék. Valahogy megpiszkálták a rendszereket, és rádiójelet csiholtak ki belülük, bármi gyenge legyen is. És meghallottam. Ha, ha. A napi üzenetem az volt, hogy befogtam a jelet. Ha elég kövem lett volna hozzá, hozzáteszem, hogy fantasztikus ötlet, de a terület főleg homokos. Az MFA az Skiaparelli délnyugati részén várakozott. Lenyűgöző, 27 méter magasságig emelkedett. Kúp alakú teste ragyogott a déli nap alatt. A marsjáró megmászott egy közeli dűnét, nyomában az utánfutóval, majd pár pillanatra lelassított, mielőtt csúcssebességgel tovább indult volna a hajó felé. Tőle húsz méterre állt meg. Ott maradt tíz percig, amíg az asztronóta odabent beöltözött. Utána izgatottan kibugdácsolt a légzsilibből, a földre zuhant, majd feltápászkodott. Szinte hitetlenkedve, mindkét kezét kitárva csodálta az MFI látványát. Magasba emelt karokkal ökölbe szorított kézzel többször is felugrott, aztán féltérre ereszkedett, és folyamatosan a levegőt boxolta. Az űrhajóhoz fordult és megölelte a bélanduló állványt. Néhány pillanattal később elengedte, ugrálva újjongott tovább. Én már kimerülten az asztronóta csípőretett kézzel bámult fel az előtte magasodó mérnöki csoda kecses vonásaira. Felmászott a landulóállvány létráján a felszálló szintig, és belépett a légzsilibe. Bezárta maga mögött az ajtót.